Двете жени. Девета неделна беседа от серията Сила и живот, там трети. И ето жена, която страдаше от кровотечение 12 години. От Матей 9 глава 20-22 стих. И ето беше тамо една жена която имаше дух болестен 18 години и изгърбена беше. От Лука, 13 глава, 10-11 стих. Сегашните хора се запитват, какво отношение имат към тях случаите, че някога далечното минало съществувала една жена, която боледувала 12 години от кръвотечение. И друга, която боледувала 18 години от някаква тежка болест, поради което се е сгърбила. Наистина, тези случаи нямат пряко отношение до нас, но имат косвено отношение. Тези болести и до днес още не са изчезнали. И днес има хора, които страдат от кръвотечение. И днес има хора, които се намират в положението на сгърбената жена. Като се говори за двете болни жени, интересно е, че техните болести са от различни категории. Кръвотечението е болест на сърцето. От която част на тялото тече кръв, това се дължи на дисхармонията в човешките чувства и желания. Сгърбването пък е болест на ума. То се дължи на дисхармонията в човешките мисли. Като лекувал двете болни жени, Христос действал едновременно в два различни свята. В света на ума и в света на сърцето. Ето защо... Ако някои от сегашните лекари не успяват своите методи, това се дължи на факта, че като лекуват своите болни, те действат в един и същ свят. Тази е причината, поради която болестите не само, че не се намаляват, но ден на ден се увеличават. Един германски лекар отишъл в Америка да изследва различните нервни болести. Като изучил хиляди различни случая на нервни заболявания, той им дал различни имена. Обаче останал изненадан, че след това всеки ден откривал някакъв особен, непознат случай на нервно заболяване. Като не знаел вече какви имена да им дава, всички нервни болести над ХИЛЯДАТА РАЗЛИЧНИ СЛУЧАЯ Нарекал с общо име АМЕРИКАНИЧИ. Днес хората познават толкова много прояви на греха, че след като са им дали различни наименования, дошли са до положение да не могат да ги наричат със съответни за тях имена и ги нарекли с общо име ГРЯХ или АМЕРИКАНИЧИ. Днес под думата грях разбираме всички болезни състояния, които нападат хората. Старите хора вярвали, че болестите се дължат на влиянието на лоши духове върху човек. Повечето хора отричат това твърдение и гледат на болестите или като резултат на някаква ограничена органична повреда или на някакви заразни микроби които попадат в човешкия организъм. Като спират вниманието си върху различните микроби, учените изучават техния происход, условията за развитието им и така нататък. Например, явява се въпросът Кога се е появил микробът на чумата? От времето, когато е написана Библията, до сега са изминали 8000 години. Значи, преди това чумата не е била позната. Тя се е явила след грехопадението. Общо казано, болестите и техните причинители, микробите, се явяват при изопачение и неестествен човешки живот. Лошият живот представлява добри условия за развитие на болести. На какво се дължат нервните болести? Според някои учени, нервните болести са резултат на усилена умствена дейност, на много знания. Ние отричаме това твърдение. Според нас нервните болести се дължат на големи безпокойства, тревоги. Смощения и други. Например, някой работил няколко години наред върху някаква книга, но като излезе на бял свят, той започва да се безпокои, как ще я приемат, каква преценка ще дадат за нея, какво ще кажат критиците за него и така нататък. Щом се безпокои и смущава от тези въпроси. Непременно нервите му ще се разстроят. Значи страхът от критиката прави хората нервни. Ако една високопоставена дама отиде с нова рокля на бал, на концерт или на театър, роклята й може да предизвиква такава критика, че явяването й втори път със същата рокля става невъзможно. Прочетените стихове се казва, че една от жените боледувала 12 години, а другата 18. Числата 12 и 18 определят категориите, към които се отнасят болестите на двете жени. Числото 12 показва, че първата жена боледувала, понеже е нарушила един от божествените закони. Тя живяла на земята, без да отправя погледа си към Бога. Числото 12 е съставено от числата 1 и 2. Единицата показва, че тя живяла без Бога, а двойката, че е живяла разпуснато. Като дошла болестта, и е държала цели 12 години, тя започнала да събира числата 1 плюс 2 и получила 3. Число на равновесие. Плюсът, който представлява знак за събиране, е Исус, а тройката Синът, т.е. Христос. Числото 12 предсказва на болната жена, че като съберете ето плюс 2, ще получи тройката Синът, човекът, който ще изликува. Христос носи числото 3 в себе си. Когато страдате от някоя болест, съберете дните, седмиците, месеците или годините на болестта и от получения сбор, ще познаете кой ще ви излекува лекар или Христос. Втората жена боледувала 18 години. Числото 8 показва разпуснатост на ума. Забелязано е, че умствените болести се лекуват по мочно За тях е нужен по-дълъг период на лекуване. Двете болни жени представляват болестите и недъзите на съвременното човечество. Първата недъзите и болестите на сърцето, а втората недъзите и болестите на ума. Думата жена, според първичния език, означава живот. Жената, която боледувала 12 години, Означава живот, който не върви в съгласие с божествените закони. Ето защо всеки човек, който не е в съгласие с тези закони, страда от кръвотечение. За да се домогне до божествените закони, човек трябва да изучава дълбокия смисъл на природата, чието закони имат отношение към нашия личен живот както и към живота на нашата душа. Развитието на душата е индивидуален процес, който зависи от условията, дадени на човека. Народът, в който живеете, е едно от условията, които ви са дадени. Колкото по-благороден е този народ, толкова по-благоприятни са условията за вашето развитие. И ето жена, която страдаше от кръвотечение. Да страдаш от кръвотечение, това показва, че кръвта не върви по своя определен път, но изтича навън. Кръвта има отношение към желанията. Каква полза има човек от желанията си, ако те постоянно изтичат навън? Когато кръвта изтича, човек постепенно отслабва. Кръката му не го държат, ръцете му отмаляват и той усеща виене на свят. Чувствата му се изопачават. Той става недоволен, песимист, не може да търпи хората. Започва да ги подозира, че не се отнасят добре с него. Видите ли човек с такива прояви? Ще знаете, че той страда от кръвотечение. Едновременно с изтичане на кръвта изтича и магнетичната енергия, която внася жизнени сили в организма. Всяка дисхармония в желанията произвежда кръвотечение. Като говорим за кръвотечението, ние вземаме тази дума в широк смисъл. Тя означава външно и вътрешно недоволство в човека. Едно трябва да знаете. Причините за недоволството на човека се крият в самия него, а не вън от него. За да се справи с недоволството си, т.е. със своето кръвотечение, човек трябва да намери Христа. Висшия принцип. Висшето начало, което възстановява вярата. Болната жена рече, ако само се допре до дрехата му, ще оздравея. Като четат този стих, някои се запитват, не е ли суеверие да се мисли, че ако се допре до дрехата на Христа, ще оздравея. Не е ли суеверие да се мисли, че ако глътни една лъжица от лекарството, което лекарът му е препоръчал, ще оздравее? Не е въпрос в суеверието, но човек трябва да има вяра. Вярата и суеверието коренно се различават. Всички хълки на вярата са свързани в едно цяло, а на суеверието са отделни. При вярата всички факти са неразривно свързани. Между причините и последствията на нещата също има връзка. Желанията проистичат едно от друго и са в хармония помежду си. При суеверието фактите не са свързани помежду си. Между причините и последствията на нещата няма тясна връзка. Желанията са разхвърлени и в дисхармония помежду си. Вярата има отношение към добродетелите, като вечни блага на живота. Вярващият се служи с любовта, с мъдростта и с истината, като с звонков капитал и разчита на тях. Суеверният разчита на преходните блага в живота. На богатство, на ученост, на сила. И отговори Христос на болната жена. Дерзай, дъще, твоята вяра те изцели. Сетските хора се смеят на вярата на религиозните, а те сами вярват в чудесата. Болният вярва, че лекарът ще го изликува, а в същото време... Около него умират десетки хора, все от лекари гледани. Лекарите помагат на болните, но отчасти. Те не могат да излекуват болестта съвършенно. Можеш да направиш разрез на един цири, да го изцедиш, без да си махнал причината на цирия. Един цирий ще излекуваш, друг ще се яви. Лекуването на съвременните хора е палиативно, а не коренно, абсолютно. Причините на болестите се крият в човешкия ум и в човешкото сърце. Ето защо, със своя ум, лекарят трябва първо да въздейства на ума на болния. Подобното, подобно привлича. Опитният лекар може да лекува човека. Преди още да е заболял, той вижда причината за бъдещето заболяване на човека в неговия ум и оттам започва да ликува. Като се обръща към болната жена с думите «Дерзай да твоята вяра те изцели», Христос посочва на хората общия метод, чрез който могат да се лекуват всички болести. Вярата... Като разумен принцип, всякога може да си послужи с онези елементи в себе си, чрез които да се противопостави на всички болести и специално на нервните. Достатъчно е, чрез вярата човек да отстрани от ума си онази мисъл, която го беспокои и смущава, за да успокои нервната си система. Да се отстрани една мисъл, това значи... Да се тури на заден план. Бог казва на грешника: ще туря греховете ти зад гърба си. Това подразбира, да ги остави долу някъде във физическия свят, за да послужат за тор на растенията. Защо по същия начин да не свалите мисълта, която ви безпокои от умствения в. Физическия свят. Кои мисли безпокоят и смущават човека, които се отразяват вредно върху неговия ум? Както нечистата храна се отразява вредно върху човешкия организъм, така и обезпокоителните мисли се отразяват зле върху ума. Обаче известна храна е вредна за някои същества, а полезна за други. Например, месото е вредно за овцата, а за вълка е полезно. И обратно, за вълка тревата е вредна, а за овцата е полезна. Значи, не всички желания, колкото и да са добри, се отразяват благоприятно върху сърцето на човека. Напротив, те са тежест за човешкото сърце. От такива желания именно трябва да се освобождавате. Ще кажете, че вярвате в Бога, че искате да вървите в правия път. Ако наистина сте вярващи, мъжно ли е да изхвърлите едно лошо желание от сърцето си? Какво коства на търговица да зачерпне дълга от хиляда лева на своя беден брат? Да зачерпнеш дълга на ближния си от своите ефтер, това значи да придобиеш сила. Да дадеш нов подтик на волята си към дейност. Човешката воля се калява в препятствията и противоречията, които среща на пътя си. Като регулира мислите и желанията си, човек калява своята воля. Волята се калява и чрез болестите. Като ви хване хрема, треска, кашлица или друга някаква болест, не я падете. Но първо поговорете с нея приятелски, за да я убедите доброволно да се учите. Ако не ви послуша, можете да я обявите война. Кой отваря война? Силният. Ако сте силен, борете се с болестите. Ако не сте силен, приложете други методи. Правете опити върху себе си и върху близките си, сами да се лекувате. Идете при някой болен, който страда от кашлица и направете следният опит. Турете ръката си върху гърдите му. Ако вашият магнетизъм е силен... Здрав, болният ще усети приятна топлина, която постепенно ще се увеличава. Понякога може да се образува раничка като от изгорено. Ако магнетизмът ви не е силен, болният няма да усети никаква топлина. Изобщо при лекуването силните трябва да помагат на слабите. Големите на малките. Българите имат обичай, като се борят да излизат по няколко души на състезание. В тази борба по-слабите отпадат един след друг, докато остане най-силният, който взема венеца. Така трябва да постъпвате с болестите. Вие да бъдете най силният борец и да поваляте на земята всички болести. Хремата... Е един от борците. Треската — втори. Неврастенията — трети. И така нататък. Като излезете срещу тях, кажете. Аз съм християнин. Разполагам с мощни средства и мога да се боря с всички болести. Какво правят хората? Като заболеят, веднага търсят лекари. Вземат лекарства. Ако ги е нападнала треската, вземат хинин, за да я прекратят. Така те я пресичат, но не я ликуват. Вместо да употребявате хинин, пийте три дни гореща вода, без да се храните, и треската ще ви напусне. Така се лекува и хремата. Ще кажете, че не можете да гладувате. Не е въпрос за гладуване, но за каляване на волята. Който има силна воля, може да се бори с всички болести. Много хора имат силна, но неразумна воля. Когато стане въпрос за парите им, те са готови живота си да пожертват, но не казват къде са ги скрили. По отношение на парите проявяват воля, защото ги обичат. Обаче, заболеят ли от хрема или от треска, сами не могат да си помогнат. Веднага търсят външна помощ. Когато стане въпрос за спасение на душата, и тук нямат воля. Обикнете душата си, както обичате парите и сами ще си помогнете. Двете болни жени се приближиха при Христа. Тоест, при великото учение, за да разберат разумните закони на природата, чрез които да си помогнат. Не можете да разберете Христа, ако не изучавате природата. Изучавайте елементите и техните свойства. Водите, които минават през земните пластове. Растенията и животните. Изучавайте дрехите, с които се обличате. И влиянието, което те указват върху организма ви. Мойсей казвал на свещениците да се обличат в ленини дрехи, когато служат на Бога. Защо ми им е препоръчал дрехи от вълна или памук, а от лен? Като виждал лошия живот на тогавашните хора, той препоръчвал на свещениците да се обличат с ленини дрехи във време на служене, за да отправят... По-високи вибрации към Бога. Мой се е учил евреите как да живеят и как да се ликуват. И Христос дойде със същата мисия. Човек може сам да се ликува, сам да изправи живота си, но за това е нужно да има вяра в себе си и в своя ближен. Вяра безволя Нищо не дава. Ако не приложиш волята си, не можеш да се ликуваш, нито другите да лекуваш. Как ще лекуваш болния, ако той не иска да се лекува? Как ще помогнеш на пияницата, ако той сам не пожелая да се откаже от пиянството? Как ще накараш дитето си да учи, ако то само не се стреми към учението? Всички помощни средства за ликуване са скрити в човека. От него зависи да ги изнесе навън и да ги използва. В това отношение човек представлява склад от запасни сили и енергии, които чакат момента на своето проявяване. В един атом се крие такова количество енергия, с което може да се вдигне земята във въздуха. За да се прояви тази енергия, нужно е знание. Мнозина искат да бъдат силни, но търсят силата вън от себе си, в парите, в знанието. Те не подозират, че силата е в тях. Човек трябва да се вглъби в себе си, да види, че всичко се крие в него — и богатство, и знание и сила. Може ли да постигне това, той ще прояви силата си според законите, по които живее и според възрастта си. Който не иска да работи върху себе си, разчита на чужда помощ. Две болни жени потърсиха помощта на Христа. Чия помощ ще търсите вие? Някои очакват да дойде Христос от небето, придружен с ангели. Казвам, за глухите хора звукът още не е дошъл. За слепите светлината още не е дошла. Обаче какво очаква онзи, който има очи и уши? Който има уши, нека ги насочи към пространството. За да чуе това, което го интересува. Който има очи, да ги повдигне нагоре. За да види това, което душата му желая. Глъбете се в себе си, за да развивате своите скрити чувства и способности. За да повярвате в могъществото на своята душа. В който момент повярваш, че Бог живее в теб... Ти ще бъдеш мощен и силен. Докато не познае своята сила и мощ, човек всякога ще я търси отвън. Ще чете какво е казал Кант, Шопенхауер, Хегел, Тулстой. Ще обръща листата на свещената книга, за да види какво са казали апостолите и пророците. Това е все едно да четете списък, в който се изброяват имената на стотици видни хора, без да сте свързани с тях. Това е все едно да сте присъствали на голям банкет, да сте видели на трапезата богати ястия и напитки, без да сте турили хапка в устата си. Каква полза имате от този банкет? Всичко сте видели. Но нищо не сте вкусили. Като ви говоря за Христа, аз ви подготвям за банкета, който ще даде Той. Ако сте готови, ще бъдете поканени на Неговата трапеза. И пред вас ще има чиния пълна сядене. Ако не сте готови, няма да ви поканят. Кажете ли, че не можете да ядете? Ще ви изпъдят навън. На Христовата трапеза не приемат хора с разстроени стомаси. Който присъства на тази трапеза, ще еде по правилата, които Христос прилага. Какво направи Христос, когато покани пет хилядния народ да присъства на Неговата трапеза? Той взе петте хляба и ги разчупи. Така той внесе своята магнетична сила в тях. Разчупването на хляба означава разкопаване, разработване на земята. Човек трябва да разчупва хляба с двата си пръста – палеца и в показалица. Тези пръсти показват, че прияденето на хляба, умът и волята на човека трябва да вземат участие. Като разчуква хляба, той трябва да благодари на Бога за грижите, които полага за него и да съзнава, че не е сам на земята. Като знаете това, не беспокойте Бога с вашето недоволство. Ако приемете хляба с благодарност и съзнание, не само кръвотечението ви ще престане, но ще станете неуязвими към всички болести. Ако болният се храни с благодарност и съзнава, че Бог се грижи за него, в продължение на един месец положението му ще се подобри. Прилагайте учението на Христа и като здрави и като болни, за да имате Неговата сила. Помнете, всяка мисъл, всяко чувство... Всяко действие или явление произвеждат известен ефект в съзнанието на човека. И ако той не може да се освободи от видяното или чутото, след време това явление ще се повтори. Ето защо възприемайте само добри мисли и чувства. Давайте око и ухо само на красиви постъпки и явления. Те да се отпечатват в съзнанието ви. Иначе ще носите последствията на отрицателните прояви в живота. Един млад американец почувствал силна болка в единия крак около глезена. Той се показал на няколко лекари, но никой не можал да му помогне. Всички се произнесли, че тази болка се дължи на някакво внушение. Най-после Болният отишъл при лекар, за когото казвали, че ликува всякакви психически болести. Лекарът прегледал болния и, както другите лекари, не намерил никаква външна или вътрешна причина за заболяването. Той запитал болния, не си ли спомня да е видял някого с щупен или болен крак, който да му е произвел силно впечатление. Пациентът се върнал назад мисълта си, за да си спомни такъв случай. Най-после той си спомнил, че преди 6 години бил на гарата и видял как един човек паднал отрена и щупил крака си около блезен. Това му направило силно впечатление. И ето, 6 години след тази случка, той усетил болка в крака на същото място. Задачата на лекара била вече не да търси болката в крака на пациента, но по обратен път да освободи съзнанието му от силното впечатление. Той успял да направи това и болката в крака изчезнал. Какво правят днес хората? Като видят някаква неестествена проява у някого, те започват да му се смеят. Ако някоя жена или мъж се разгневят, окружаващите се смеят. Някои пък ходят от къща на къща да разправят, как съседката или съседът им се разгневил. бил жена си, децата си и така нататък. Хората не знаят, че тези неща са като заразните болести. Ако днес се смееш на съседа си, в скоро време и ти ще се проявиш като него. Вместо да се смееш и да критикуваш своя ближен, помоли се за него, да се справи със своя гняв. Критиката не изправи хората. Една млада мома, добра пианистка, се оженила. Като домакиня трябвало да изпълнява задълженията си към дума. Един ден, като пържила лук, тя доловила известни тонове, които й дали идея за една музикална ария. С лъжица под мишница тя очишла при пияното, отворила го и започнала да се чинява. В това време до носа й дошла силна миризма на изгоряло. Тя очишла в кухнята и видяла, че лукът е изгорял. Трябва ли мъжът да се сърди и гневи за пригорялото ядене? Виновна ли е тя, че в пърженето на лука доловила някакви музикални тонове? Мъжът трябва да благодари на талантливата си жена, че е могла да придаде пърженето на лука в музикална ария. И ето, имаше жена, която страдаше от кръвотечение. Лошо нещо е кръвотечението. Но ако тя не страдаше, нямаше да намери Христа. Ако кръвта на нашата земя, т.е. на нашето тяло не тече, колелото на нашата воденица нямаше да се върти. С други думи казано, ако кръвта не се движи по тялото ни, никакъв живот не може да съществува. Водата, която тече по повърхността на земята и във вътрешността ѝ, това е нейната кръв. Минаването и през тесни просипи наричаме изтичане. Ще каже някой, че благодарение на водата колелото на воденицата се движи и мели брашното. Така е, но ако кръвта не течеше, нямаше да има брашно. Нека всеки се запита, добре ли ме ли моята воденица? На мястото си ли воденичарят? Помнете, всяко нещастие или страдание на земята си превръща в щастие и радост на небето. Затова казват, че който страда на земята, на небето се радва. Както ние виждаме добрите плодове от разкопаването, поливането и отглеждането на цветята и на плодовете, така разумните същества виждат добрите резултати от нашите страдания. Един ден, като влезете в разумния свят, ще кажете «Благодарим, че нашата кръв е изтичала». Болната жена... Която страдала 12 години от кръвотечение. 12 години въртяла колелото на воденицата, докато най-после намерила христа и се докоснала до дрехата му. Като е видял, Христос и казал: Твоята вяра те спаси, иди си вкъщи да си починиш, друг ще дойде да те замести. Преди години бях в Сливен. Отидох дома на една болна от връстения. По едно време мъжът и здрав, силен човек влезе в стаята. Като го видях, казах му, Жена ти ще оздравее, ако и придадеш малко от твоята сила и здраве. Здравите се пазят от болните да не ги измукват. Няма защо да се страхувате. Давайте от себе си без страх, за да дават и на вас. Малките реки и поточета трябва да се затварят, да ни обедняват, но големите реки трябва да се отварят и да дават. Никой никого не може да обере и да измуче, освен сам себе си. Ако сте здрави, Радвам се, че можете да давате на болните и на слабите. Ако сте болни, трябва да калите волята си сами да си помагате. Кой има силна воля, който не се изненадва от нищо и може да издържа на всички изпитания? Че го ограбили, че ходи бос и окъсан, че боледува, нищо не го плаши. Ще кажете, че днес дрехите и обувките са скъпи, че животът е тежък. За волевия човек и това не е страшно. Ще дойде ден, когато ще правят обувки от дърво, а не от кожа и гион, както сега ги правят. Сегашните хора трябва да организират желанията си, а не да ходят по теченията им. Мислите желанията и постъпките на хората... Се диктуват от разумни същества, които се различават едни от други по степента на своята интелигентност. Даже и клетките, като малки същества, се отличават с известна разумност. Достатъчно е да ударите или да се изгорите някой пръст, за да се предаде болката на главния мозък, който веднага заповядва на двигателните нерви да свият пръста. И да го отдаличат от огъня. Ако сте търговец и някой ви изиграе, задигне ви 10 000 лева, същия пръст, който отваря и затваря втера ви, казва да не се беспокоите. Той ви съветва да затворите тефтера си и да не го отварите повече. Ще кажете, че не можете да не чувствате измамата. Геройството на човека се съключава именно в това – да чувства, да разбира нещата и да се въздържа. Герой е онзи, който след като не е ял три дни нищо, е готов да се откаже от хубави обяд в полза на някой гладен. До сега девизът на хората е бил «От теб да замине». Обаче този девиз е създал нещастията, недоразуменията, крамолите в света. Новото учение носи нов девиз. От мен да замине. Каквито и вземания и давания да имаш, каквито и да са отношенията ти с хората, дръж новия девиз. От мен да замине. Този девиз носи мир за цялото човечество. Хората не могат да се поправят изведнъж. Бавно ще се поправят. Но сигурно. В който ден повярвате в Бога и възприемете неговата любов, вие ще почнете да се развивате правилно. Пак ще имате страдания, но ще разбирате техния смисъл. Пак ще боледувате. Но ще се разговаряте с болестите и ще знаете, че те са необходими за вашето предчистване, физическо и духовно. Ако вярвате в това, всичко ще бъде според вярата ви. Ако заболее някой ваш близък, торете ръката си на гърдите му и се кажете тихо – «От мен да замине!» Христос стои днес пред неразумните хора и чака да го приемат. Къде трябва да бъде той? Пред човека или вътре в него? По този въпрос могат да се правят различни тълкования, но важно е да се знае истината. Един знаменит английски богослов разисквал цял час през слушателите си върху въпроса как китат Глътнал Йона. Така постъпва днес и религиозните хора. От две години насам третират въпроса, как да приемат Христовото учение? Как да приемат Христа в себе си? Никакви теории не са нужни тук. Ще отворите устата си и ще глътнете Христа. Ще го приемете в себе си изведнъж. Както китът глътнал Иона. Сегашните хора се нуждаят от приложение, а не от теория. Има въпроси в живота, за разрешаването на които не се изискват никакви разсъждения. Такъв е въпросът за приемането на Христа. Христос ще влезе в човека така, както и он влезе в отробата на кита. Който приеми Христа в себе си, ще стане велик човек. Хората ще ли да му се смеят и да му се подиграват с него, това не трябва да го смущава. Кого хората не са усмивали и подигравали? Онези, които първи заговориха за хвърчащите машини, не минаваха ли за луди? Но ето идеята им се реализира. Днес тази машина лети във въздуха. Защо сегашните мъже и жени не се разбират? Защо семейството от ден на ден се разрушават? Защото хората са изгубили вярата си. Те нямат доверие един в друг. Какъв е този живот, в който хората не си вярват? Много неща ви се казват, но не вярвате в тях. За мен е безразлично дали вярвате или не вярвате. Аз вярвам в това, което говоря. Вярвам в Божиите закони и всеки момент ги прилагам на практика. За да придобиете истинска, положителна вяра, и вие трябва да изучавате нещата и да ги прилагате. Приемете Христа в себе си. Ако не можете да направите това изведнъж, докоснете се до дрехата му. Дрехата на Христа представлява вярата. Докосвайте се до всичко, което Бог е създал. До цветята, до плодните дървета. За да бъдете здрави, посъдете няколко цветя в сакси или в градината си и ги отглеждайте. Поседете плодни дървета и зеленчуци в градината си, за да ги изучавате и да се ползвате от силите, които се крият в тях. Влезте в съпрекосновение и със слънчевите лъчи. Ако търсите Христа, ще го намерите във всичко, което Бог е създал. Това значи да се докоснете до Неговата дреха и кръвотечението ви да престане. Тогава ще чуете гласа на Христа. Дерзай да ще. Твоята вяра те изцели. Правете опити, за да видите, че всяко нещо крие известна сила себе си. Всичко в света е живо. Ли, опитвали ли сте силата на диаманта? Опитвали ли сте силата на житното зърно? Казвате, че всичко е живо, но често злопотребявате живота на древните същества. Децата особено обичат да късат главите на мухите и не мислят за лошите последствия на своите постъпки. Майките трябва да забраняват на децата си да късат главите на мухите, да развалят гнездата на птиците. В едно българско село, детето на Чорбажията... Десетгодишно момче се качило на едно дърво, дето имало лястовичка с пет малки лястовичета. То свалило малките от гнездото и отрязало езичетата им. След това пак ги турило в гнездото. Майката не само, че не обърнала внимание на постъпката на детето си, но се засмяла, без да го накаже и с мамри. Какво се случило с това дете? Като пораснало, станало голям момък и се оженил. Родили му се пет деца, едно след друго, но всички били неми. Защо трябва човек да прави зло? Да мълтретира малките и безпомощни същества? Понякога човек върши зло от незнание, а понякога съзнателно. Будни трябва да бъдете всички. Да давате отчет даже за мислите си, да напътвате и получавате невежите и по-малките от вас. И днес Христос се обръща към всички хора, като им казва да оправят живота си, да изчистят сърцето си и да се допрът до дрехата на своя баща. Къде е той? Навсякъде. Тревата е неговата дреха. Камъните са неговата дреха. Събувайте се лятно време, Боси, и ходете по един-два часа по тревата, по камъните. Докоснете се до цветята и дърветата. И ще чуете тихия глас на своя баща. Дерзай да ще. Твоята вяра те изцели. Сега е моментът. Да се докосните до мантията на Бога. Тя е пред вас, готова да помогне на всеки, който вярва в нейната сила. Това проповядва Божия дух на всички хора по лицето на земята. Синове и дъщери, слуги и рубини, обърнете се към мене и аз ще се обърна към вас. Вие ще бъдете мой чеда, а аз — ваш баща. Ще напиша закона си във вашите сърца и ще настане мир и радост по цялата земя. Беседата е изнесена на 11 август 1918 г. В София.